Húsz. Már kora reggel esőszit a város fölött. A lehullott víz később már tócsákká terebélyesedett. Péteri egy nagy csomaggal a hóna alatt kerülgette a pocsolyákat. Szabóékhoz igyekezett. Péteri úr olyan ember, hogy mindig mindenkinek a segítségére siet, ha igényelte az illető, ha nem. Igaz, amikor Szabóék vízvezetékét segített megjavítani, nem sikerült a dolog tökéletesre. Elázott az egész lakás. Az általa ajánlott rokonorvos sem a legmegfelelőbben diagnosztizálta Szabó néni betegségét, mint Péteri utóbb megtudta. Csak hogy az élet hosszú. Nem csak egy vagy két esetben szorul valaki segítségre. Különösen, ha egy háziasszony betegeskedik, és nehezére esik hazacipelni, az ünnepi vacsorára valót. Tessék, Szabónéni, rakta ki a csomagtartalmát Péteri, mikor végre nedves nadrágszárral, átázott cipőben, felért vele Szabónéni konyhájába. Itt van a sajt, a vaj, a felvágott. Köszönöm a segítséget, hálálkodott az asszony. Továbbá sorolta még a jó szomszéd, Francia saláta, lengyel gomba, lazac, fekete kaviár. Péteri a dobozok és csomagok rámolása közben megmegrázogatta megrázogatta hol egyik, hol a másik lábát, hogy a vízcseppek leújjanak róla. Szabónéni azonban most nem sokat törődött Péteri öltözékével. – Jesszusom, Péteri úr! Maga kirámolta az egész közértet? – Ugyanúgyan, kedves Szabó néni. Csóválta a fejét a férfi szerényen, mert azt hitte, Szabóné a fáradozását csokalja. – Lazac, fekete kaviár, minek az nekünk, Péteri úr? Péteri egy kicsit elkedvetlenedett. – Jaj! – mondta. – Hát szabad ilyet kérdeznie annak, akinek a férje Moszkvában járt? – Már megbocsásson, de én a pult mögött jobban látom, mit visznek mások ilyenkor. És mibe kerül mindez? kérdezte komolyaggodalommal Szabóni. Parancsoljon, itt a számla nyújtott át egy cédulát Péteri. A borral együtt, amit külön egy tangazdaság kiméréséből hoztam, az egész czakkompak, írd és mond 236-os forint. 236 forint! hüledezett Szabóni, de nem folytathatta. A demizsomban csopaki rizling van, 13 fokos, vágott közbe Péteri. Ebben az üvegben pedig egy üveg villányi círfandli. Szabó néni némán merett a boros üvegre. Most mi csináljon? Rakassa vissza legalább a felét mindannak, amit készséges szomszédja hozott. Mert ha ő megy vásárolni, se lazac, se kaviár nem volna itt a konyhaasztalon, az bizonyos. De hogy lehet ezt most már visszautasítani? Vagy lehet? Azt se tudja, mit csináljon. Végül kelletlenül a retiküljéből, meg a szekrényfiókból összeszedegette a pénzt, és kifizette a számlát. – Círfand, fand! – motyogta szomorúan. – Igen, Círfandli! – sietett a segítségére Péteri. – De nem Pécsi, hanem Villányi. Egyébként ez az én ajándékom. – De Péteri úr, nem lett volna szabad. – Kívánom, fogyassz a Szabó bácsi egészséggel. – Igazán – mondta most már mindenbe beletörődve az asszony. – Már azzal is nagyon sokat segített, hogy a bevásárlást elintézte helyettem, de ezt a cír, ezt a cír… – A círfandlit, ha nem fogadják el, megbántanak vele. Szabó néni elfogadta. Sőt, újabb hálálkodó mondatokon törte a fejét, hiszen a szomszéd a legjobb szándékkal cipelte ide a csomagot ebben a csúnya időben. – Anyu, odaég a gesztenye torta! – rontott a konyhába icu. – Úristen! – kapott a fejéhez az anyja. Péterivel való beszélgetése közben teljesen megfeledkezett a sütőről és benne a torta tésztájáról. A szomszéd azonnal látta, hogy most nehéz percek következnek a két nő számára, ezért gyorsan elköszönt és tapintatosan távozott. Egy kicsit tényleg megkapta, mérgelődött Szabóné, a sütőből kihúzott tésztát szemlélve. – Kikeverted már a krémet? – Icu átnyújtotta a tálat, amit még Szabó nagymamájától örököltek. Ebben keverte a krémet, miközben időnként egyik-másik tankönyvébe is belebelenézett. Csak ennyi lett? – csodálkozott az anyja. – Neked sose nő be a fejed lágya, icu, mint egy kisgyerek új torkoskodsz. – Nem bírtam ellenállni a kísértésnek. – Erígy, teríts meg a szobában, nem sokára itthon lesz az egész család. – Már megterítettem, mindent megteszek. Mégis elégedetlen vagy velem, még a Ferivel való találkozásunkat is lemondtam. Szép, hogy a apát születésnapján hajlandó vagy itthon maradni. Képzeld, mondta Icu ábrándosan az anyja epés megjegyzésével, mit sem törődve. Ferimom valami nagyon fontosat akart mondani. Közöltem vele, hogy nem érek rá, segíteni kell neked. Akkor ő szó szerint ezt mondta. Icuka, én úgy érzem, Sorsdöntő lépés előtt állunk. Majd adok én neked sorsdöntő lépést. Neked már mesélni sem lehet semmit? Dúzzogott Icu. Mert ilyenekről érettség előtt még hallani se szeretek. És te mit válaszoltál? Kérdezte enyültebb hangon. Most már nem mondom el. Akkor vedd elő a kávédarálót, és daráld meg a kávét. Icu előszette a kávédarálót, de olyan mozdulatokkal, mintha mindezt álomban cselekedni. Tudod, anyu, én úgy érzem, hogy Feri mellett le tudnám élni az életemet. És ő is, igen, ő is mellettem. Hm, hívd meg egyszer. Hát szabad? Persze, hogy szabad. Akár ma este is feljöhetne. Te anyu! ölelte meg icu az anyját vadrajongással. Angyal vagy! Csak a szárnyait hiányoznak. Erről ne beszélj apádnak. Ő azt hiszi, nekem szárnyaim vannak, Amikkel ide-oda röpködök. Hol a szobába takarítani, Hol a konyhába főzni, S nagy csomagokkal haza a boldból, Míg ő a borbénál üldögél. A novemberi hajnalban még komor, sötét város Délelőtt lassan kivilágosodott, De az eső nem állt el. A legtöbb sofőr gyűlöli az ilyen időt, Laci kollégái is. Morogva másztak fel reggel a vezető fülkébe, pedig még csak szemerkélt az eső. Délfelé már alaposan rákezdett, s akkor bizony már egy-egy féle is elhangzott, csak úgy magukban. De a megszokott mozdulatokkal markolták, forgatták a kormányt a csúszós aszfalton. Lacinak jó kedve volt. Az apja születésnapjára gondolt, amit ma ünnepel a család. Tudta, hogy az anyja jóféle ételek készítésén szorgoskodik, italvásárlására is rábeszéli majd Péteri szomszéd. Ő maga alaposan hozzájárult a költségekhez, pedig különben nem kényeztette el az öregeket. A keresete elúszott a lányokra, öltözködésre, dohányra, sörre. Volt is néha emiatt némi ismeret furdalása, de ezen rendszerén gyorsan túltette magát. Rendíthetetlen jókedéje átsegítette a gondokon, azon a novemberi napon is ügyességét, reflexeinek gyorsaságát élvezte, birkózott a hatalmas járművel az esőverte csúszos úton. Szabó bácsi már nem tűrte olyan jól az út nehézségeit az esőben, mint a fia. Esernyőt nem vitt magával, így a kabát felhajtva, a túlcsákat kerülgetve bandukolt hazafelé. Otthon azonban megvígasztalódott. Hű, de szépen megnyírt a benyák, fogadta a felesége. Ugye? Mondtam neki, hogy úgy nyírjon meg, tetszeni akarok a feleségemnek. Elég sokáig tartott, amíg megcsinálta. Á, csak beszélgettünk egy kicsit. Nagyon csodálkozott, hogy nem hoztam frigidert Moszkvából, mert ott 600 rúbelért lehet kapni, és itt el tudná adni négyezer forintért. Na és a vám, az kutya, és a szállítási költség? Azt felelte erre, hogy még akkor is maradt volna kétezer forint. De nagy üzletember! Meg aztán elmesélte, hogy megdöglött a kiskutyája, meg hogy kint volt a népstadionban a meccsen. A gyerekek? Écú, van, telefonál. Mondtam, hívja meg Ferit. Alász Ferit? Őt. Azt hiszem, kezd komolyra fordulni náluk a dolog, és nem árt, ha egy kicsit megismerem a fiút. Nagyon rendes gyerek. Ahhoz te nem értesz, papa. És Laci? Azt ígérte, hogy fél kilenc körül ő is itthon lesz. Délben kezdett a tizenkettesen. Képzelem, mit mérgelődik emiatt az idő miatt. Mondtam is a múltkor, fiam, mindig csak óvatos a hajts, különösen csúszós időben. Jobban értő hozzá, papa, minte. Mi az? Ma én semmi se értek. Hogy beszélsz te, mama, egy ünnepeltel? Nem folytatták tovább az évődést, mert bejött a konyhába icu. Az anyja csak a tűzhely lábosaira és a fazekaira figyelt, de Szabó meglepetten bámult a lányára. Hát te... csókolom, igyekezett, de elég eredménytelenül a könnyeit legyűrni. Mi történt? – Telefonáltam Ferinek, hogy ma eljöhet hozzánk. – Ezért ittatod az egereket? – csóválta a fejét Szabó. – Nem tud eljönni. – Tört ki icuból teljes erővel a zokogás. – Milyen sokan sírnak és nevetnek egy nagyvárosban, megyünk az utcán, külvárosi házak máladozó falai közt, vagy egy ház cifra vasrácsos kapuja előtt, s nem tudjuk, hogy ben éppen sír valaki. Meghalt a féri, feleség vagy gyerek, a család szemefénye, de az is előfordulhat, hogy csak múló kellemetlenség, semmiség miatt pityereg egy leány. Lacinak jó kedve volt. Az ünnepi vacsora miatt is, meg azért, mert sikerült megállásra kényszerítenie autóbuszának hatalmas testével egy pöfeszkedő külföldi személygépkocsit, meg azért, mert ezen a napon klaizika volt a kalauznő. Klajzika csinos, középkorú asszony, éles meccésű orral, s rendkívül beszédes természettel. Laci szakadatlanul hallja a hangját. Tessék kérem a kocsi elejébe fáradni, kérem valaki adja át a helyét ott az idősöldnek, ne álljon meg itt fiatalember, miért nem tetszenek a kocsi elejébe menni. Nem hallotta, asszonyom, nem hallotta, uram, elől van a leszállás. És ez így megy szakadatlan. Néha helyes utasításokat üvölt, néha hiába valóságokat, mert olyan kevés az utas, hogy felesleges a rendcsinálás. De neki be nem áll a szája. Laci néha már alig állta, hogy ne nevessen rajta, pedig ezen a monstróm nagykocsin nem igen lehet nevetgélni. A Rákóci út és a körút kereszteződésében látta az imént, hogy a villamos alaposan kikészítette egy autót. Az oldalát rongyá a kerekei égnek álltak. Utasa látszólag éppen mászott ki belőle. Laci meg arra gondolt, bizony piros jelzésnél nem érdemes átsuhanni egy villamos előtt. Halkam fütyűre egy dalt, amit klajzik a vezén szavainak ritmusára kezdett el. A szabó család természetesen nem várhatott a vacsorával, amíg Laci fél kilenc tájban hazaér. A húsétel elfogyasztása után Bandi felállt az asztal mellől, és kezében egy pohár cérfandlival, ünnepélyesen az apjához fordult. Emelem poharam az én drága jó édesapám egészségére, és kívánom, hogy még sok-sok boldog születésnapot érjen meg erőben, egészségben. Közöttünk, toldotta Megicu, aki már megfeledkezni látszott a telefonon kapott szomorú hírről. – Én is minden jót kívánok a papának! – Isten éltesse! – mondta Irén őszinte szívvel, mert meghatotta a férje köszöntőjével keltett bensőséges, ünnepélyes hangulat. – Téged is, lányom! – fordult felé e Szabó bácsi. – Most úgy illenék, hogy egy szép kerekbeszédben megköszönjem nektek. Nem mondhatta tovább, mert a felesége leintette. Psst! Icu! Erősíts fel a rádiót! Na tessék! Már beszélnem sem szabad. Zöttyent vissza félig felemelkedett helyzetéből a Szabó. Alig telt el egy kis idő, amikor a rádióból a következő szöveg hangzott. És Szabó Jánosnak Alapály utca huszonhétbe küldik ezt a dalt születésnapja alkalmából felesége és gyerekei. A rádióból felcsendült egy közismert érzelmes dal, amit Bandi, Irén és az öreg Szabó meghatottan, Itzuki séfancsalik képpel, Szabó néni pedig könnyeit törölgetve hallgatott végig. A műsor utolsó száma volt az övék. Utána hírek következtek, amelynek első mondatait még hallották ugyan, de mikor egy közúti balesetről kezdett beszélni a bemondó, Szabó gyorsan a készülékhez lépett és elzárta. Nem akarta, hogy a feleségének a fia jusson eszébe, aki a cudaridőben éppen a volán mögöttül. Az apjáról kezdett beszélni, akinek nyári hónapra esett a születésnapja, s azt ők sose tudták megünnepelni, mert vándorgépész volt a papa. És miért képezett ez akadályt? érdeklődött Irén a szokott választékos kifejezési módján. Mert cséplőgépekkel járta az országot, világosította föl az apósa. Nyáron sose volt otthon. Olyan, ha paprikás paprikást tudott főzni az apósom, mint senki más. Te talán emlékszel még a nagyapádra, Bandi? Mmm, csak úgy homályosan. Aztán tovább bettek ittak, majd ismét Bandi ünnepélyeskedett. Engedtesék meg nekem, hogy ezennel átnyújtsam papának a Párizsból hozott ajándékot. Egy kis türelem, és már is behozom. – Ej, ej, fiam! – rossz az apja. – Nem azért küldtek ki téged külföldre, hogy nekünk onnan ajándékokat hozzál? – Mondtam én is neki! – mérgelődött Irén, miután Bandi kisietett az előszobába. – Nincs egy rendes ruhája sem! – Túlzás, amit beszélsz! – csóválta a fejét szabóni. Egy csöppet sem, mama! Egyetlen modern szabású holmia sincs. Állandóan azokat az ódívatú, hosszú zakókat, meg a lötyögő szárú nadrágokat kell viselnie. Irén, légy szíves! – figyelmeztette feleségét Bandi, aki egy kis csomaggal tért vissza. – Nem akartalak megsérteni? – mentegetőzött a felesége. – De néha úgy nézel ki, mint egy madári esztő. Bandi gyorsan napirendre tért a mentegetőzésnek szánt sértésen, és átnyújtotta apjának a kis csomagot. Hoztam neked egy valódi Michel Peremorsont. Voilà! A lapája utcától jó messze egy üllői úti lakásban vízvezetéket javított kétszerelő. Ez a csap még nem jó zsiga mondta a fiatalabb. Pófa be súgta az öregebb. Meghallják a háziak? Nem értelek fogta csendesebbre hangját a fiatalember. Eddig rendes munkát végeztünk itt, és most ezt a nyavajás bőrözést összecsapod? Mondom, hogy hallgas! Sietek! Hová? Randevum van a saját feleségemmel, mondta Wagner zsiga kuncogva. Szabó bácsi születésnapi napi vacsoráját Bandi felhasználta arra, hogy a család többi tagjának is átadja a Párizsból hozott ajándékokat. Az édesanyja Turmix gépet kapott. Szabóni örömmel nézegette a sosem látott masinát. Irén elmondta róla, hogy már pesten is kapni 350-400 forintért. Icunak egy sálat és egy csomó papírszalvétát hozott a bátya. Tudta, hogy újabban milyen nagy divat a a gyűjtés a diákok közt. Önkiszolgálókban kiszolgálókban gyűjtöttem neked, mesélte. Ezekben az éttermekben nincs kiszolgálás, ezért viszonylag olcsók. Laci azt mesélte, mondta Szabó, hogy már nálunk is van ilyen étterem a Váciút és a Dagály utca sarkán. Szabó nénit nem érdekelte az új önkiszolgáló étterem. Icu újsáját nézegette gyönyörködve. – Aztán Irénnek is hoztál ilyent? – kérdezte a fiától Szabó néni. – Persze, hogy hozott, hiszen ez ott olcsó mondta élesen Irén. Ha egyszer drágábra nem tellett, mentegelt bondi. Bandi. Mondtam már nem, tette hozzá ingerült ebben. Ne veszek egyetek, intette le őket szabú. Bandi az államnak csinál üzletet, nem pedig magának. De olyan élhetetlen, panaszkodott a menye. Akár az apja. Én se hoztam se frigidert, se porszívót, csak egy villanyborot vált. Laci azóta minden nap borotválkozik. Icunak a borotválkozásról rögtön halászferi jutott az eszébe. Neki mindig frissen borotvált, sima az arca. Nem úgy, mint eddig Lacié volt. A bátyja gyűlölte a borotválkozást, és csak a Moszkvából hozott villanyborotva kedvéért kaszálta most végig az arcát minden reggel. Milyen szerencsétlen dolog az, gondolta Icu, hogy halászferi nem ülhet itt mellette az asztalnál. Titokban bizonyosan megfogná a kezét, és úgy hallgatná Bondi elbeszélését Franciaország élményeiről. A franciák nagyon nehezen fogadnak be maguk közé valakit, mesélte Bondi. Beszéltem egy régi magyarral, aki 35 éve él kint, és arról panaszkodott, hogy ő is, meg a felesége is még idegennek számítanak. Hallottam egy jellemző esetet, egy disszidens színésszel történt. Nem alkalmazták egyik színházban sem, jó ideig, munkanélkül lézengett, aztán autólopásért a bíróság elé került. Ott azzal védekezett, hogy elaludt egy padon, azt támodta, hogy Pesten van a Margit-szigeten, és üldözik őt. Erre felugrott, és autón akart elmenekülni az üldözői elől. A bíró erre azt kérdezte. Mondja, ha ez így igaz, miként lehet, hogy már a harmadik kocsit próbálta elindítani, amikor elcsipte a rendőr. Jót nevettek. Szabó néni pedig kihasználta ezt a kis szünetet Bandi előadásában, és kínálgatta a gesztenye tortát. Végül, folytatta a történetet Bandi, mikor beismerte a vádat, azzal mentegetőzött, hogy nyomorgott, megpróbált dolgozni, de a francia melósok, el akarták tenni lábolul. Ez persze nem igaz, de minden esetre jellemző, mennyire szeretik a Kár, hogy Laci nincs itt és nem hallja, mondta az anyja. Miért, mama? Mert neki is viszketett a talpa 56 hatban. Hát akkor el kell neki mesélni. Nem sokára itón lesz, pillantott órájára Szabóné. A tizenkettes buszon fogyatkozni kezdtek az utasok. Így laci szót válthatott a kalauznővel. Mondja, lajzika, ha az embernek az apja szeret horgászni, jó ajándék a születésnapjára egy horgászorsó? Jó ajándék, mondta lajzika, mert nem szeretett olyan emberekkel beszélgetni, akiknek nem mondhatta meg, mikor, mit kell csinálniuk. Örülök, hogy ez a vélemények lajzika. Én ugyanis horgászorsót vettem az apámnak születésnapjára. A tizenkettes busz az Üllőjút felé tartott, azon a környéken, ahol az egyik bérházban Vágner zsiga éppen átvette egy kiválóan megjavított csőrepedésért és egy összecsapott bőrözésért a kiszámított összeget. Lacit a megelégedés kellemes érzése töltötte el a volánya mögött. Lám, Klajzika is úgy látja, hogy jó ajándékot választott az apjának. Sőt, mikor az egyik megállónál valami későn véget ért értekezletről hazatérők tömeget ódult fel a járműre, a Klajzi tombolni kezdett közöttük vezényszavaival. Laci hangosan felnevetett. Beletaposott a gázpedálba és vidáman ügyeskedve vezetett tovább a síkos úton. A villamos, amelyen Wagner Zsiga utazott fiatal társával bizony sokkal lassabban zögykülődött. Ott vannak! – kiáltott fel Zsiga, az utca sarkon felfedezve fiát és feleségét. – Úgy látszik, megunták az ácsorgást, de nem néznek ide. – Hol? – kérdezte a fiatal ember. – A túloldalon, most fordultak éppen vissza. – Várd meg, míg megáll, ne ugorj le Zsiga, csúszik, Próbálta visszatartani a másik férfi. Szevasz! Zsiga! Zsiga, te őrült! Kiáltotta kétségbe esetten a fiatalember. ember. Szabó bácsi születés napi vacsoráján tetőpontra hágott a hangulat. Némi zavart okozott ugyan, hogy Icu és az anyja is orsót vásárolt ajándékul a nagyhorgásznak. Hiába nyugtatta őket Szabó. Ebből legalább látszik, hogy teljes az összhang a családban. A feszültség azonban csak akkor oldódott föl végleg, mikor beállított kancler Franci egy jókora üveg kisüstivel. Sőt, miután sorra kóstolták a pálinkát, és Icu a cigány helyett a rádióban fiatalos önzéssel tánzenét keresett, Franci felkérte Szabónét. Jöjjön táncolni, kedves! csapta össze gavallérosan a bokáját, a házi asszony előtt. – Ugyan, menjen már! – szabódott az öreg asszony. – Különben sem engedne el magával az uram. – csak, Franci, vid! nevetett Szabó. Icu visszacsavarta a rádiót a cigány ahol az anyja pehére éppen csárdást játszott a zenekar. Nem váradhatta tovább az égnek álló bajuszát pödörgető Francit. – De jól táncolsz, anyu! – dicsérte meg a lánya. – Ugye? – kérkedett Szabó bácsi. – Anyátok mindig jó táncos volt. – Nektek – mondta Bandi nevetve – még érdemes lenne beiratkozni a tánciskolába, apám. – Az kellene nekem, meg a három hónapos ideglelés. Tánciskola. Szabóné valóban jól táncolt, kissé régiesen ugyan, de könnyedén jó ritmus érzékkel. Hanem az öreg kanzler. Rögtön látszott rajta, hogy mindig szeretett, de sosem tudott táncolni. Elelvétette a lépést, amit aztán duhaj legényes testtartással, mozdulatokkal igyekezett leplezni. A pocakját nem tudta ugyan megfelelően behúzni, de azért az egyik karját időnként a magasba lendítve, ujjaival csettengetett. A társaság dőlt a kacagástól, amikor élesen megszólalt a bejárati ajtó csengője. Icusi sietett ajtót nyitni, mert hirtelen az villant az eszébe, hát ha mégis Feri el. Laci állt az ajtóban. Icu várta, hogy a bátya belépjen az előszobába, de az csak bámult mozdulatlanul és nézte a lányt. – Na mi van veled? Gyere már! – lepődött meg a szokatlan viselkedésén Icu. Laci belépett az előszobába, de mikor meghallotta a szobából kiszűrődő zenét, nevetést nem haladt tovább. Kréta fehér arccal maga elé meredve állt az ajtó mellett. Csak akkor emelte fel újra a fejét, mikor apja is kijött. Szabó szíve nagyot dobbant, mert rögtön látta, hogy baj van. Nagy kezét kinyújtotta a fia felé. Papa, mondta Laci reketten, elgázoltam egy embert.